14. Барбара та Марії принесли авторські примірники 12 книг Олівії, включаючи кілька збірок, але потреби в них не виникло. Більшість людей, які збираються на подвір'ї в тіні знаменитої дзвіниці, приносять власні книжки. Деякі обдерті і потерті, одна скріплена гумками. Деякі містять фотографії Олівії на різних етапах життя. Найпоширеніше зображення – біля фонтану Треві з Гамфрі Богартом. Хтось приносить квіти. На хлопці футболка, напевно, виготовлена на замовлення з написом «Окей, жива». З'являється фургон з хот-догами і розгортає жваву торгівлю безалкогольними напоями та півметровими сосисками. Невідомо, чи сосиски були ідеєю Розалін, чи з'явилися самі. Наскільки Барбара знає, господар фургону Френкі – давній шанувальник творчості Олівії, тому дивуватися не доводиться. Цього вечора її ніщо не дивує. Вона ніколи не відчувала себе одночасно такою сумною, щасливою та гордою. О пів на шосту на Майдані вже більше сотні людей, і вони продовжують прибувати. Ніхто не чекає, поки в сутінках запалять свічки. Молодик з Єрокезом вилазить на лавку і починає читати у мегафон «Лоша в пустелі». Люди збираються навколо, щоб послухати, жують хот-доги, п'ють газовану воду, хромкотять картоплею фрій та цибулиними кільцями, п'ють пиво і вино. Марі обіймає Барбару за плечі. Хіба це не чудово? Хіба їй не сподобалося б? Барбара згадує першу зустріч зі старою поетесою і як Олівія гладить свою неосяжну шубу. Вона плаче й обіймає Марі. Їй би дуже сподобалося. Хлопчик Ірокез поступається місцем дівчині з татуюванням змії навколо передпліччя. Дівчина піднімає мегафон і починає читати «В молодості я була вищою». Барбара слухає. Вона випила трохи вина, але голова ніколи не була такою ясною. Більше не пити, думає вона, ти повинна все запам'ятати, запам'ятати на все життя. Коли татуйована дівчина поступається місцем худоролявому хлопцеві в окулярах, типовому аспіранту, вона згадує, що залишила мобільний телефон у будинку Олівії. Зазвичай вона нікуди без нього не ходить, але сьогодні ввечері телефон не потрібен, їй потрібен хот-дог, намащений товстелезним шаром гірчиці. І поезія. Їй потрібно наповнити себе. 15. Поки Барбара і Марі роздають примірники книжок Олівії тим небагатьом, хто їх не має, Роді Гарріс гуляє Дірфілд Парком, як робить зазвичай у другій половині дня або ранніми вечорами. Це заспокоює його хворі стегна. Нині вони болять лютіше, ніж мали б, особливо після кількох тижнів споживання свіжих страв, люб'язно наданих різдвяною ельфійкою. Але й інша причина. Він не любить в цьому зізнаватися, але триматися, як то кажуть, сюжету, стає все важче. Ходіння допомагає. Вентилює мозок. За останні тижні Родді з'їв півдюжини десертів із суміші морозива, чорниці і мозку ельфійки, але зберігати гостроту розуму дедалі важче. Це дивує і обурює. Усі його дослідження доводять, що споживання їжі багатої мозковими тканинами людини має миттєві й однозначні переваги. Самці шимпанзе крадуть і вбивають у недостатньо розумних, щоб залишати їх без нагляду матерів, дитинчат. І першим завжди зжирають мозок. Вони можуть не усвідомлювати причини, з якої це коять, але причина очевидна для дослідників. Мозок приматів містить жирні кислоти, котрі мають вирішальне значення для неврологічного розвитку та здоров'я. Жирні кислоти, а людський мозок – це 60% жиру, не виробляються організмом, тому якщо вони втрачаються, то мозок потребує відновлення. Все досить просто, і останні дев'ять років це працювало. Якщо бути чесним до кінця, тезу про те, що споживання здорової тканини людського мозку, особливо мозку молодої людини, лікує хворобу Альцгаймера, він ніколи не наважиться викласти в монографії або на лекції. Звісно, йому вірять, але що, якщо він помиляється? Ні-ні, і ще раз ні. Він відмовляється вірити, що багаторічні дослідження невірні навіть у певній частині. Можливо, його організм виводить неврологічні жири швидше, ніж може їх засвоїти. Що, якщо він просто заквашує власний мозок? Думка, звичайно, смішна, і все ж. Він не пам'ятає власного поштового індексу. Здається, він носить взуття 42-го розміру, але це не точно – бо, може, і 41-го, доведеться поміряти в устілку, щоб випевнитися. Днями він на силу згадав ім'я власного батька. Здебільшого, він ще здатний приховувати розлади. Звичайно, Емілі щось помічає, але навіть Емілі не усвідомлює масштабів. Дякувати Богу він більше не викладає. І слава Богу, що переклав на Емілі редагування та читання листів до академічних журналів, на який він підписаний. Значну частину часу його розум такий самогострий і точний, як завжди. Іноді ж Роді думає про себе як про пасажира літака, котрий на невеликій висоті летить прозорим небом. Але літак заходить у хмару, і все внизу стає сірим. Ти тримаєшся за підлокітники і чекаєш удару. Коли ставлять запитання, ти посміхаєшся і робиш замудрий вигляд, замість просто відповісти. Затим літак полишає хмару, пейзаж прояснюється і факти знову під рукою. Прогулянки в парку заспокоюють, тому що не потрібно турбуватися про те, що він щось не те ляпне або поставить дивне запитання, як-от попросить нагадати ім'я людини, з якою знайомий впродовж останніх 30 років. У парку не доводиться постійно бути насторожі. Можна не перенапружуватися. Іноді він долає багато миль, похрупуючи маленькими кульками смаженого у фритюрі людського м'яса, котре тримає у кишені, і насолоджуючись смаком, який нагадує свинину і хрускотом. Усі власні зуби на своїх місцях, і він до біса ними пишається. Одне веде до другого, друге до третього і четвертого. Іноді він сидить на лавці і дивиться на птахів, назв яких більше не пам'ятає. Але на самоті йому більше не потрібно їх називати, бо, зрештою, якої б назви не мав птах, він все одно залишається птахом. Тут Шекспір мав рацію. Іноді він навіть орендує один з тих яскравих маленьких човників, вишикуваних біля причалу Дірфілдпонд, і катається, насолоджуючись спокоєм води. І тоді байдуже, чи він у хмарі, чи поза нею. Звісно, був випадок, коли він не міг пригадати, як дістатися додому, і навіть номер власного будинку забув. Але пам'ятав назву вулиці, і коли попросив паркового доглядача люб'язно вказати напрямок, у якому потрібно йти, щоб дістатися Роуд, той ані трохи не здивувався. Звичайне діло, Дірфілд великий парк і люди блукають. Емілі теж страждає від проблем. Після різдвяної ельфійки з усім тим її жировим скарбом справи з іщеасом покращилися, але нині хвороба повернулася, щоб знову мучити жертву. Одного разу, після Кастро і Дреслера, він замилувався, як вона, розкинувши руки у обіймах невидимого партнера, танцювала у вітальній танго. Тоді в них навіть був секс, особливо після Кастро. Але скільки минуло? Три роки? Чотири? Коли був Кастро? Це неправильно, що вона так почувається. Все не так, як має бути. Людське м'ясо містить макро- і мікроелементи, яких в таких кількостях немає в жодному іншому м'ясі. До показників наближається тільки рід суїдає – бородавочники, дикі вепри, домашні свині. Людські м'язи і кістковий мозок лікують артрит та ішіас. Ще в 13 столітті лікар Арнольд з іспанської Вілланови писав, що папа Інокентій VIII вживав в їжу подрібнений мозок молодих хлопців і пив їхню кров. У середньовічній Англії м'ясо повішених в'язнів вважалося делікатесом. Але Ем згасає. Він знає її так само добре, як і вона його. І це очевидно. Його телефон відтворює копакабану, мелодію встановлену на дзвінки від Емілі. Ніби думки про неї викликали її саму. «Зберися», – подумки проказує він, – «зберися і сфокусуйся. Будь там». «Привіт, любове моя, що трапилося?» «Є хороша та погана новина», – відповідає вона. «Яку казати першою?» «Ну, ти ж знаєш, що я люблю десерт перед овочами». Хороша новина в тому, що старе стерво, яке вкрало мого протеже, нарешті відкинуло Сабо. Зараз його чіпи працюють добре і потрібна лише секунда, щоб відповісти. Ти про Олівію Кінгсбері? Саме так. Короткий сміх без натяку на веселість. Можеш собі уявити, якою жорсткою вона виявилася б, як Пеммікан ремікан, суміш смальцю, мальцю, сушеного м'яса та іноді сушених ягід. Калорійний продукт, який можна використовувати як основний компонент готових страв або їсти сирим. Історично важлива частина кухні корінних народів Америки. У Північній Америці його готують і в наші дні. Звісно, це метафора, випереджає її роді, усвідомлюючи, що дзвінки по мобільному телефону можуть бути перехоплені. Звичайно, звичайно, каже М, Дін Дон, сука мертва. Де ти коханий в парку? Так, він сідає на лавку. Здалеку чути дітей на майданчику, але їх небагато, обідній час. Коли будеш вдома. Та ще трохи. Ти казала щось про погані новини. На жаль, ти пам'ятаєш жінку, яка приходила до нас розпитувати про дреслера? Так. Лише не є сні спогади. Мені здається, вона підозрює про нашу причетність до... Ну, ти зрозумів. Згоден. Він поняття не має, про що йдеться. Літак входить у хмару. Нам треба поговорити, тому що це може бути серйозно. Повертайся до того, як смеркне добре. Я зроблю ельфійські бутерброди, багато гірчиці, як тобі подобається. Звучить добре? Це правда, але чисто технічно. Ще не так давно думка про бутерброд з тонкими скибочками людського м'яса, такого ніжного, викликала б у нього напад ненажерливості. Я ще трохи пройдуся, нагуляю апетит. Добре, милий, не забудь. Родді кладе телефон назад у кишеню і озирається. Де він? потім бачить статую Томаса Едісона, який тримає лампочку, і розуміє, що біля ставка. Добре, він завжди любив дивитися на ставок. Жінку, яка приходила до нас розпитувати про дреслера. Тепер він згадав. Маленька мишка, котра боїться зняти маску. Одна з тих, хто вітається ліктями. З якого дива вони мають її боятися? Завдяки берушам, змащеним людським жиром, він використовує їх перш ніж спати, його вуха такі само здорові, як і зуби, і він чує слабкі звуки, що долітають з акустичної системи у коледжі. Жодного поняття, що там може відбуватися, якщо коледж закрито на літо, не кажучи вже про безглузді лякання тим, що Емілі називає новим грипом. Можливо, це через того темношкірого, якого вбила поліція. Але чим би воно не було, його це не стосується. Родді Гарріс, доктор біологічних наук, відомий дієтолог, він же містер М'ясо, крокує далі. 16. Дядько Генрі любив казати, що Голлі завжди з'являється завчасно. І це правда. Вона дотягує до середини вечірніх новин, у яких Девід М'юєр розповідає трохи про ковід, про ковід і ще трохи про ковід, і терпець уривається. Вона виходить з дому і йде через місто, освітлене вечірнім світлом, ще досить сильним, щоб засліплювати і примушувати мружитися, незважаючи на опущений сонцезахисний козирок. Вона в'їжджає до кампуса і чує, що на подвір'ї щось відбувається. Хтось нерозбірливо говорить у мікрофон чи мегафон. Голлі припускає, що це мітинг білем. Вона прямує довгою звивистою вулицею повз Вікторіанський квартал та парк, дотримуючись обмеження 25 миль на годину, і обережно, не зменшуючи швидкості, проїжджає повз будинок Гаррісів. Нічого підозрілого. Будинок не подає ознак життя. І це також нічого не означає. Можливо, вони вийшли повечеряти, але з огляду на поточну ситуацію в країні, ковід, ковід і знову ковід, голі сумніваються. Швидше за все, вони разом дивляться телевізор і вечеряють. Через той клятий похилий під'їзд вона не може бачити, чи має гараж другий відсік, але добре видно його дах, і він безсумнівно досить великий, щоб вмістити два автомобілі. Заразом Голі оглядає сусідній будинок, із табличкою продається, і газоном, який було б не зайве полити. Про це повинен дбати агент з нерухомості, думає Голі і задається питанням, чи той агент випадково не Джордж Раферті. На таблиці немає імені, але її турбує не агент і не газон. Її цікавить живопліт, що тягнеться вздовж усієї порожньої ділянки аж до гаража Гарісів. Гулі продовжує спускатися з пагорба і зупиняється біля бордюру трохи вище від ігрового майданчика. Там є автостоянка, та сама, з якої викрали Хорхе Кастро, на котрій багато порожніх місць. Вона ще має досить часу покурити, але не бажає, щоб діти дивилися, як вона попускає поганій звитці. Відчиняє двері, ставить ноги на асфальт і запалює. 20 на сьому Голлі дістає з кишені телефон, розмірковує, чи не набрати Ізабель Джейнс, і вирішує не дзвонити. Необхідно перевірити, чи стоїть фургон у гаражі Гаррісів. Якщо ні, Голлі скаже Пенні, що вона проти звернення до поліції. Жодних доказів, лише кілька випадкових збігів, котрі Гарріси або їхній адвокат можуть легко відкинути. Але якщо існує хоч слабенький шанс, що Бонні жива, Пенні майже напевно звернеться до копів. Тоді Гарріси зрозуміють, що вони на гачку, і повідають новину тому, кого захищають. Тоді цей хтось, цей хижак, ймовірно, зникне. Фургон. Якщо фургон там, тоді це все вирішує. Більшість дітей вже пішли з майданчика трійця підлітків двоє хлопців і дівчина тріскотять, крутячись на маленькій вертушці. Хлопці відштовхуються, а дівчина з розпущеним волоссям сміється і здіймає руки. Голі припускає, що незабаром до них приєднаються інші. Те, що відбувається на пагорбі в коледжі, місцевих підлітків не цікавить. Вона знову дивиться на годинник опів на восьму. Якщо хочеш отримати якісні знімки фургона, чекати більше не можна, припускаючи, звісно, що він там взагалі є. З іншого боку, сонячного світла все ще вистачає. Голіви вирішує почекати до чверті, до восьмої, коли й тіні трохи подовшають. Це важко. Вміння чекати ніколи не було її чеснотою. І, звичайно, якщо поводитися обережно, можна було б... Ні, не можна. Чекай. Це голос Біла. До підлітків на вертузці приєднується кілька приятелів, і вони вирушають до парку. Можливо, до хащів. Можливо, навіть до кіна на скелі. Голлі запалює ще одну сигарету і курить, упираючи ноги в асфальт. Вона намагається не спішити, а коли закінчує, бачить, що лише за двадцять восьма. Вона вирішує, що зачекала достатньо. Гасить цигарету у портативній попільниці ставить забиту недопалками банку, час кинути або курити хоч трохи менше, на центральну консоль. Вона дістає бейсболку Columbus Clippers, натягує на чоло, замикає машину і рушає тротуаром до сусіднього з гарисовим порожнього будинку.